Jag har tänkt på ett ämne, det handlar om smäleken. Och smäleken är väldigt nära förbunden med Jesus. Och vi ser det här både när det gäller förutsägelsen om honom, i gamla förbundet och hur han själv framlevde sina dagar i nya förbundet. Och vi är kallade att bära hans med. Vad betyder det? Vad är det? Vad handlar det om? Vi kan se på några messianska salmer här. Tänk på salm 22. Det är den salm som börjar med det här ropet. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är som enligt Matteus, Jesus ropade på korsets trä. Och den, den upplevelse som framskildras här i andra salmen, 22 salmen. Vi liknar ju ä, ä, verkligen i allt... Den korsfästes upplevelse på korset. Det heter så här i sjunde versen. Men jag är en mass och icke en människa. Till smälek bland män, föraktad av folket. Det är 22 salmen. 69 salmen är också en sån här salm där man ju verkligen förnimmer. Den korsfästes suckan och lidande. och Det är två sidor av hans lidande. I... I 22 salmen så möter vi brutaliteten som han utsattes för. I 69 nionde salmen så möter vi avgrunden som han upplevde han höll på att sjunka ner i. L dyn. Och den kristna församlingen som vandrar med honom, nära honom. Får göra de här upplevelserna. I vissa länder så, är det, så möter man brutaliteten, Den förföljelse som är så brutal. I andra länder så möter man den här upplösningen. Dyn som inte är brutal. Men som är förödande på sitt sätt. Sjunka ner i dyn. Uppslukas av de stora vattnen. I 69 salmen. Det heter så här i. 21 versen. Smälek har krossat mitt hjärta. Så att jag är vanmäktig. Jag väntade på medlidande men där var inte. Och påtröstade mig jag fann inget. så har vi som en scen direkt från Golgata. Det gav mig galla att äta. Och etika att dricka i min törst. Det här är... <hör> Vi kan titta på Jesaja också Jesaja där är ju hela Guds folk då, Gamla Testamentets förbunds, det gammaltestamentliga förbundsfolket är hotat av Assyrien och konung sänder bud till profeten Jesaja uppmanar honom att bedja Och det heter så här i 37 kapitlet, Jesaja 37 och i tredje versen. Att Hiskias budskap eller hälsning till Jesaja då. Så säger Hiskia. En nödens, tuktans och smälekens dag är denna dag. För fostren har väl kommit fram till födelsen. Men kraft att föda finns icke. Kan hända ska Herren din Gud höra rabsakes ord med vilka hans herre konungen i Assyrien har sänt honom till att smäda den levande guden. Så att han straffar honom för dessa ord som han Herren din Gud har hört. Så bed nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Är smälek ett gammalt ord? Gammaldags? Jag jämför det med folkbibeln och med Bibel 2000. Det översätts till smälek också i Bibel 2000. I ett fall i alla fall. Som jag säger. Annars översätts det med vanära. Vanära. Eller att bli förnedrad. Vanära. Förnedring. Och det här är ju, om vi går till Nya testamentet, eh, vad som finns med i perspektivet i Hebrebrevets undervisning. Då, I sista kapitlet, trettonde kapitlet i Hebrebrevets trettonde vers, efter hela denna orhörda undervisning i Hebrebrevet. Så, så skriver han i så här då. Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Han visar alltså hur Jesus inte var utan vidare och upptäckte i lagens sammanhang. Men ändå fanns han där. Fast eh, på ett fördålt sätt till dess han trädde fram. Och blev uppenbar för Israel och Johannes predikade vid floden Jordan. Men vi ser ett sätt att förhålla sig då. Istället för att dra sig undan smälligheten. Söka upp smälligheten. Vad, vad, kan, vad kan det be, bero på? Söka upp smälligheten. Naturligt är väl att man vill dra sig undan där smälligheten. Ja, det är det naturliga, men det är inte det andliga. Ja, då finns det någon, någonting som vi möter hos apostlarna i apostelgärningarnas femte kapitel. Då de hade dragits för stora rådet. Apostlarna. Och blivit gisslade. Och det är så här i femte kapitel 41 vers. Det gick ut från rådsförsamlingen. Glada över att det hade aktats värdiga. Att lida smällig För det namnets skull. Vilket sätt att förhålla sig. Det gick ut från rådsförsamlingen glada över att det hade aktats värdigt att lida smälig för den namnens skull. Vilket namn. Jesu namn. Lida smälig. Men jag tänkte att vi ska titta framförallt på ett ställe här i Hebrebrevet. Och det är från det elfte kapitlet. Och det är... Det som det sägs här om Mose. I Hebrevbrevets 11 kapitel. Det är några verser här. Från 23 versen. Jag läser sammanhanget. Genom tron blev Mose vid sin födelse dål. Av sina föräldrar. Och hölls av dem gömt i tre månader eftersom det såg att det var ett vackert barn. och Det lät inte förskräcka sig av konoens påbud. Genom tron. Vilkas tro? Mose-tron. Nej, knappast Mose-tron. Det var hans föräldrars tro. Genom tron. Blev Mose vid sin födelse dold av sina föräldrar? Det var alltså de som trodde. Men sen heter det i 24 versen: Genom tron försmodde Mose. Sedan han hade blivit stor att kallas Faraos dotter så. Genom tron förmodde. Nu är det Moses Mose tron. Vad betyder det att han försmådde att kallas Faros dotter? Han hade ju mycket väl kunnat kallas det. Eftersom just Faros dotter hade tagit, tagit sig an honom. Då han hade han blivit utskickad i vassen. Men han försmådde detta. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk en för en kort tid leva i syndig njutning han höll nämligen kristi smälig för en större rikedom än egyptens skatte Till han hade sin blick riktad på lönen genom tro står det vidare övergav han egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Till därigenom att han likasom såg den osynlig kunde han härda ut. Genom tron har han och förordnat om påsken och blodsbestrykningen på det att fördärva den som förgjorde allt först för att komma skulle komma vidare. En, en, en... Här en grundorientering som jag tror det finns anledning att verkligen efterlysa. Att, inte, att, den, att den alltså verkligen finns, representerad ibland. Så den här grundorientering När jag kom till Maranata, tidigt 80 tal då kom jag ju till en församling som jag bara hade hört ont om. Det var ingen som talade väl om Maranata. Det var ingen. De talade bara illa om mig. Jag kom till tro i den karismatiska rörelsen. Eller Jesusrörelsen. Det, det, det, det höll lite grann ihop det där. Men det, det var verkligen underbara upplevelser jag gjorde. Men det var lite problematiskt när det kom till det här att predika Guds ord. Man ville hellre lovsjunga. Lågsjungar, lågsjungar. En av ville lyssna till en undervisning. Och det, det är lite orättvist att säga. För det fanns verkligen de som kunde undervisa också. Men det... det att jag kom till Maranata. Det kom liksom på en gång då. Att aktualisera för mig det här med smällighet. Och det fanns någonting av en grundorientering som jag inte hade funnit bland karismatiker, Att liksom inte vara så noga med att behaga människor. Det är faktiskt något som, som är väldigt... Det är mycket, det är en snara det. Människofruktan har med sig snaror. Och att allting ska passa för alla och särskilt för de som har makten. Det ska vara kristendomen ska framställas på ett skickligt sätt. så Att det liksom tilltalar. Och, ursäkta uttrycket. Förresten måste jag be om ursäkt för det uttrycket. Kittlar i övnen för det finns faktiskt här i Bibeln. Det står i Bibeln. sån ska man undvika. Den här grundorienteringen alltså. Att inte, att inte till varje pris ta vara på fördelar som denna värld erbjuder. Och Arna han undervisar ibland helt så uttömmande om det här. Och att liksom förstå församlingens väsen. Och att församlingens plats är verkligen där, utanför lägret. För att bära hans medel. Genom tron försmådde Moses. Han hade blivit så att kallas dotter. Han hade alltså en ställning han hade kunnat utnyttja om han hade velat. En, en hög ställning i Egypten. Var inte det kunnat hjälpa? Va? Och sen när han fick fly och han skaffar familj. I Midians land. Jag vet tyckte det var bättre det att han väntade lite och då glömde bort allt det där. Alla oförrätter och allt. Så att man kunde komma tillbaka med sin familj, fru och barn. Och verkligen, har det gått i Egypten? Och att de Mose, vad har du varit? Vad fint, vilken fin familj. Att tack och lov att du inte har glömt oss. Att du kommer tillbaka. Var har du var Och slå sig ner. Nej. Genom tron. Tron innebär alltså den här grundorienteringen. Att inte till varje pris. Eller till vilket pris du nu betingade. Söka hålla sig kvar. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning. Han höll nämligen kristig kristi smäll. Det här är ett oroligt sätt att läsa Gamla testamentet på. Som Hebrevgörelse fattare gör. Att han identifierar i Gamla testamentets säga, berättelse Krist. Kristi smälig. Det här gör att jag misstänker att faktiskt aposteln Paulus var författare till brevet. För det är exakt detsamma som vi möter i första Korinthiebrevet. Samma förmåga. Att i gamla testamentets berättelse finna Kristus. Finna. I första Korinthiebrevet är det på det här sättet om vi går till tionde kapitlet där. Har tummen kvar eller? I elfte kapitlet till Hebrevbrevet. Tionde kapitlet. I första Korinthibrevet så skriver han ju om ökenvandringen. Jag tar de här första verserna. Jag vill säga er detta mina bröder. Våra fäder var alla under molnskyd och gick alla genom havet. Alla blev det i molnskyn och i havet döpta till mos. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. Det drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde den. Och den klippan var Kristus. Den klippan var Kristus. Den klippan var Kristus. I ö, klippan i ö. Här läser vi att Kristi smälig fanns representerad I den här rörelsen. Rörelsen bort. ifrån det som. Trots allt. Representerade väldigt stor rikedom i världen. Han höll nämligen Kristis smälig för en större rikedom än Egyptens skatter. För han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron övergav han Egypten. Utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Till därigenom att han liksom såg den osynliga kunde han härda ut. Typiskt världen där. Typiskt... Världen. När världen så att säga lockar och blir för smådd, ja då blir världen hotfull och uppträder på ett skräckinjagande vis. Men han lät sig inte förskräckas av konungens fred, till genom att han liksom såg den osynliga kunde här härda ut. Genom tro har han och förordnat om påsken och blodbeskränkningen på det att fördervaren som förgjorde allt först för att först föt icke skulle komma vid dem. Det skedde genom tro. När vi läser gamla testamentet då får vi inte glömma det då. Alla de här detaljerna, alla de här detaljerna som har med som har med att göra. Och så småningom tabernaklet, Alla detaljerna. Allt det här kom ju till genom tron. Det var en som trodde på Gud. Och det förstås inte på rätt sätt. Om vi inte själva äger denna tro. Och äger vi denna tro. Så borde vi förstå en honom. Och undvika att nalkas denna världens mäktiga. vet inte. det är ett väldigt bra ämne. Vi behövde. Fick hjälp med en oerhörd orientering. När vi lyssnade på Brother och... Vi kunde. Jag vet inte. Kristismelek. Det var verkligen det intryck jag fick då jag mötte Maranata-väckelsen. Det, det var inte människor, framförallt personer, framförallt stora eller små. det var just denna närvaro. Ja. Och detta. Detta säger det. Ja, intressant att jämföra med Hebrebrevet har ju så att säga egentligen Hebrebrevets elfte kapitel går ju igenom hela gamla testamentet. Ta med, ett, ta med oss genom hela gamla testamentet. Fast naturligtvis som en sammanfattning. Men visar på här något så att säga som eh, vi ska och som jag andra korinsberget kan kalla samma trons ande. Samma trons ande. Som fanns i dem, som finns i oss, som vi tror att Jesus är Guds son. Ja. Aposteln Johannes skriver. Den som tror att Jesus är gud så. I honom förbliver Gud. Och han själv förbliver i Gud. Det är väl en underbar gåva, det tror: Att vi har kommit till tro. Ja. Att tron får. Och vad samma tron sande, är det samma trons sande. Så kommer våra ord och tankar och handlingar lägga sig till rätta i samma riktning också, i samma riktning. Vi nalkas inte världen. Vi nalkas honom. Jesus. A, a, a, vad heter det? I Apostlenes läser vi hur, hur Stefanus gör sin genomgång. Det här är också enormt. Han gör sin genomgång. Av hela gamla testamentet. I Apostlenes sjunde kapitel. Och han ägnar sig en hel del åt Mose. En, kanske mest ägnar han sig åt Mose. Och Stefanus alltså... Han uppträdde ju i den här första tidiga kristna församlingen mm. i Jerusalem. Som snart kom att bli ganska så ska man säga judaiserande på ett sätt. därför att de släppte ju inte det här med omskärelsen. De släppte inte, de höll kvar vid Mosel de såg i Moselag- jag vet inte om vi alla gånger kan förstå riktigt. Men när man läser Stefanus så förstår man ju det här. Att, eller man kanske har i alla fall vissa förutsättningar. Att förstå hur de värdesatte lagen. Och såg Kristus just på ett oerhört sätt. I det perspektivet att de hade fått lagen. Och ska vi, ska vi se hur, hur Stefanus, hur han talar. Apostelgärningens sjunde kapitel. Och Mose då. Han betonar andra saker än Hebrevets Det är inte det att han försummar och nämner att Mose föddes som ett vackert barn. Det står i 20 i :e verserna på scenerna, 7. Vid den tiden föddes Mose och han var ett vackert barn inför Gud. Under tre månader fostrades han i sin faders hus sedan när han hade blivit utsatt lät Faros dotter hämta honom till sig och uppfostra honom så som sin egen son. Det var ju därför han skulle kunna kallas Faros dotters son. Men han försmådde och kallas Faros dotters son. Och Mose blev undervisad i all djupsternas visdom och var mäktig i ord och gärningar. Har ni hört? Ja. Han blev undervisad i all djupsternas visdom. Skulle den visdomen vara något att nämna? Varför gör Stefan oss det då? Men när han blev 40 år gammal fick han i sinnet att besöka sina bröder, Israels barn. När han då såg att en av dem led orätt tog han den misshandlade i försvar och hämnades honom i det att han slog ihjäl Egypten. Nu menar han att hans bröder skulle förstå att Gud genom honom ville bereda dem om frälsning. Men det förstod det inte. Dagen därefter kom han åter fram till dem där det tvistade och ville förlika dem och sa... Ni män, ni är ju bröder. Varför gör ni då varandra orätt? Men den som gjorde orätt mot sin landsman stötte bort honom. Och så vem har satt dig till hövding och domar över oss? Kanske du vill döda mig så som du igår dödade Egyptien. Vid det talet flydde Mose bort. Och levde så som främling i Madjams land. Och födde där två söner. Och här är poängen i vad Stefanus vill säga. Därför han, han tar ju både Josef som blev kastad i en brunn. Och bortstöttar sina bröder. Och Mose som liksom exempel på förebilder. På Jesus. Och han slutar ju det här, aposteln 7, 51, med det här Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron, ni står alltid emot en heliga ande. Ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdig skulle komma. Han som ni själva nu har förrott och drätt. Så, så Stefanus betonar martyriet. Martyriet. För sanningens skull. Och han försummar inte att nämna om smäleken. Vilken smälek. Vilken smälek. Att en rättfärdige skulle bli förrådd och drätt. Vilken smälek och vilken skam. Men vilken skam är det? Ja. Det ser ut som det var hans egen skam. Där han hänger på korset. Och det finns ju de som tyckte att det var det också. Han som hänger där. Ja. Andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Vilken, vilken, vilken förundlig väg. Korsets väg. Svaghetens väg. Ja, ska, det vara, ska det vara den vägen som kan ge, ge oss nycklarna? Jag tack och lov. Så är det. Ja. Ska vi bestilla oss lite och tacka, talar med Herren. Och